Desfloració ritual per iniciar els recomens del siglo pagès ja que la fera és la terra i és sotilitzada per l'home la fera és la dona i l'arma l'arada del llaurador la carn i la tendresa són aliats en la llavor el cavaller és el sacerdot que consagra i l'amor és principi de tota vida que neix els poetes ho cantant en llengua d'oc i el llibre en guany s'afegirà a la festa. Ramon